ولا تموتن الا وانتم مسلمون وبعد zahvaljujemo se Allahu subhanahu ve taala idonestimo salavat na Allaha i poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve a Azati draga braćovi, cjene sestre pošto Allah najbolje zna ovaj musafir još kratkog roka među musafir koji se zove Ramadan pogotovo što se nadamo da nas nije još Mimoja je šla Lele Tulkadr koju, ako buda žarko, očekujemo i nadamo se da bi ona mogla biti sutra na večer, jer ostale se još dvije neparnući, znači 27. i 29. pa bi reda bilo da se upoznamo malo o samom tomačinu Sure Al-Qadr, kratkom znači, tefsiru, zatim neki, nekim oznakova kako bi mogli sami da istražujemo tu noć, da vidimo te znakove, da li se oni podudaraju sa onim što se spominje u tefsiru. Prije svega, nego otvorimo samo tumačenje te sure, smatram i zaista bi meni bilo teško, kao jednom Allahovom stvorenju, kada bi znao da je neko sutra prespavao tu noć, ili da je više ispavao nego i badetio. Zaista mi to bilo teško i smatram da taj insan nije razumio Allahu vjeru. I da, da taj insan, ako se takav desi među nama, da zaista nije iskren Allahu subhanahu wa ta'ala. I da zaista, znači, ono što što je bit ove vjere, vjere ne razumije. Pa zbog toga ćemo mi i u samom znači, tehničkom pogledu, sutra najveće ako Bog da, gledati da znači počnemo ranije to jeste sutra na veći, počinjemo u dva sahata. Do dva sahata, ako se šta odmorite, dobro jest, jedan brat zove Bosnu i pita šta vi radite u neparnim noćima, kad vi ustajete na noćni kaže, pa jel to spavate tamo? On mislio da je to postakne na hajru, čistim nijetom, vjerovatno, a drugi ga petiću u hajru i kažu, zato vi spavate u neparnim noćima. Imate snage i rabrosti da spavate u noćima u kojima se pojavlije noć, koja je bolja od hiljad mjeseci. Imate to snagi, ovi koji kažete da ste vjernici. Ali eto, to je dokaz vofii dali kefalijatanafesi il mutanafisun i zato neka se natječu oni koji žele da se natječu. Al qadr noć qadr sura koja ima pet ajeta i koja je objavljena u Mekki, o njoj ćemo ukratko znači ono što je spomenuo, spomenuto u skrašenoj verziji jeli, od poznatog tradicionalnog tumača Kur'ana ibn Ketira. Allah mu se smilovao kazati ono što je on naveo o ovoj uzvišenoj suri. ناكم بسم الله الرحمن الرحيم كاجى الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر نسمع أبيابلي ونوش كدر أشتاتي إزنا أشتاي نوش كدر Noć kadr bolja je od hiljadu mjeseci. Meleki i Džibril s dozvolom gospodara svoga spuštaju se u njoj zbog odluke svake spasje u njoj sve dok zora nesveni. Ishak, ozbili se. Pet ajeta, ali poučni ajeta u kojima Allah subhanahu wa ta'ala prezentira ovu suru i o noć koju mi ako Bog da sa velikim je li nestrpljenjem iščekujemo inna anzalahu fi lailatil qadr mi smo ga objavili u noći kadar to jest mi smo Kur'an objavili u blagoslovljenoj noći kadar koja se nalazi u blagoslovenom mjesecu Ramazanu Kur'an je znači od jednog iz pomnočuvanih ploči levhil mahfuz u cijelini spušten na nama najbliže nebo, a odatle po to potrebi znači ima jedno mjesto na nebesima koje se zove Bejtula Iz. A onda odatle po potrebi prema događajima u toku 23 godine objavljen Božijem poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wa sallam. A šta ti misliš je noć kadr? Ovo je veličanje značenja ovej noći u kojoj je Allah objavio Kur'an, naročito šta je ona. Znači, čovjek kad čuje neku vijest, ovdje postavlja pitanje, kad je neka krupna vijest, zašto je to tako? Pa je u tom, jeli, stilu i došla ova sura. Hayrum min elfi šahr, bolja je od hiljada mjeseci, To jeste dobro djelo učinjeno u njoj je bolje od pobožnosti u trajanju od hiljadu mjeseci. Kazali smo to je jednako 83 godine. U kojima, se ne bi, u kojima znači ne bi bilo noći i kadr. Znači hiljadu mjeseci da ibadetiš. Da ibadetiš, ne da živiš vrednije je da ibadetiš u toj ledetul kadr. Nači istrpiš se jednu noć ili zadnjih deset Ramazana i potrudiš se za ibadete u toj noć. Imaš bolju nagradu jer kad kaže Kur'an za nešto da je bolje od hiljadu mjeseci, to znači nije jednako. Kad kažemo da je jak vjerni kako dozvi u poslanikovom hadisu, ali mu'minu Al-qawiy khayr min ad-da'if. Wa fi sibahi wa fi sibahihuma khayr. Ya ak mu'min ya dra, draji To znači da je ak mu'min zaista bolji od slabijeg mu'mina u svakom pogledu, ili u telesnom i u duhovnom pogledu. Tako je i ovdje, znači kada bi ibadete ili hiljadu mjeseci opet to nije jednako onome što se može postići samo u jednoj noći koja se zove Leiletul Qadr. U tom smislu Allaho poslani s.a.v. kaže jedna noć borbe držanja straže na Allahom putu je bolja od hiljadu noći provedeni u nekom drugom mjestu. Ovaj hadis navodi Ahmed. Ebu Hureyra radijallahu ta'ala anuhu prenosi Kada je došao Ramazan, Allah u poslanih s.a.v. rekao Došao vam je mjesec Ramazan, blagoslovljeni mjesec, u kome vam je Allah propisao post. U njemu se otvaraju džennecka, a zatvaraju džahennevske kapije. U njemu su okovani šeitani. U njemu je jedna noć bolja od hiljadu mjeseci. Ko bude uskraćen njenog dobra, ta je zaista uskraćen zato što je pobožnost provedena u njoj ravna pobožnosti u trajanju od hiljadu mjeseci. Buharija u svome hadisu Sahih Muslimu i u Sahih Muslimu u Sahihu od Ebu Hurera radijallahu ta'ala anhu navode da je rekao Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam ko noć kadar provede u ibadetu duboko vjerujući i nadejući se nagradi bit oprošteni raniji grijesi. Men sama ramadanen iman al-vahtisaba, gufira lehu ma taqaddeh min zembih. Men qame lejlat al-qadri, iman al-vahtisaba, gufira ma taqaddeh min zembihi. Znači to su svi hadisi koji su zagreženi kod Bukhari i kod muslima, koji govore da onaj ko bude proveo Ramazan, pa ko bude proveo Ramazan znači u, na, u, u postu, ko bude proveo Ramazan u noćnom ibadetu, a onda pogotovo ko bude proveo lejlat al-qadr, u ibadetu, bit oprošteni znači raniji grijesi. Te nezalul meleike tu arruhu fiha bi itni rabdihim min kulli amr. Meleci i Džibril sa dozvolom gospodara svoga spuštaju se u njoj zbog odluke svake. To jeste, kakva je to odluka? To je blagosov ovej noći Znači u toj noći se meleci spuštaju više nego u drugom vremenu, to jeste više nego što je uobičajeno. Jer poznato je da u uvećinom povećanje broja meleka i njihovo spuštanje dolazi zbog dvije stvari a to je zbog blagosovi i zbog milosti od Allaha subhanahu wa ta'ala. Tako se i oni spuštaju kada se uči Kur'an. Čim se zauči Kur'an odma meleci dođu i trave halku. Kada se radi bilo koji hajr, odmah meleci dolazi. Čim se radi kakav šer, šer eto odmah i blisa i njegove raje, eto džina, zapališ cigaru, oni odmah oko tebe. Hoće i oni da malo toga strana da okuse. Počneš da čisti zubemi svakom, odma meleci, jeli, dođu. Učiš Kur'an, oni stavljaju svoje usta na usta učača kako bi ovaj na taj način slušali Kur'an. To je znači kada se kaže se okupljaju meneci, okupljaju se znači zbog svakog hajera i dođu i svojim krilima, iz poštovanja, čuvaju one koji traže znanje. Ovdje kada se spomnije riječ arruhe, te nezalu ne lajk, to vrruhu fiha bi izni rabbi in kulli amr. Spušta se, znači, spušta se meleci, a Allah Đarašanu ovdje ističe i Džibrila. Uvijek u Koranu, kad Allah Đarašanu govori o nekome, govori o poslanicima i kaže o hadan nebilj, i ovaj poslanik, nisim na poslanik ali i salatu salam, to je jedan od načina takozvani tefabil, znači i pravljenje, Ovaj, razlike nad ostalima, to jeste uzlizanje jednih na drugima. Pa znamo da je po nekakvom redoslijedu najbolji melek Džibril. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kad spominje meleke uvijek spomene taj takozvani tefabil, znači ovaj uzlizanje jedni na drugi, davanje prednosti jedni na drugima, tako i u ovome slučaju pod riječ arruh spominje Džibrila koji dolazi znači on je počasni ovaj gost koji dolazi pored toga što dolaze ostali meleci kojima samo Allah subhanahu wa ta'ala zna zna broj Salamun hije hatta mapla il fejr sigurnost je u njoj sve dok zora nesvani to znači i to jeste noć kadar je sigurna u njoj šeita ne može činiti zlo niti navoditi na njega U se provode odluke i određenje koliko će se živjeti i kakva će biti napaka. U tom smislu uzvišeni na drugom mjestu veli fiha jefraku kullu emrin hakim. U se svaki mudri posao riješi. Neki kažu da se u toj noći spuštaju meleki, obilaze one uvijek koji klanjaju i ne koji spavaju i čine blagosom i sve tako do zore. Tako, draga moja braćo, ovo je znači ukratko tumačenje same sure Al-Qadr. Sad nešto o samoj noći što je došlo u sunetu Allahu poslanika, ali i salatu u selam i kazat nešto o samim znakovima Lele Tulkadr. Od Ubadat Ibn Asama se prenosi da je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve je rekao noć kada je u posljednjih 10 dana Ramazana koji provede u ibadetu moleči da uni ma bude nagrađen Allah će mu oprostiti i prednje i zadnje grijehe to je neparna noć 27 29 20 to jest 29 27 valse 23, ili 20 trva. u svom sahihu od Ubeja ibn Ka'ba nauđidej da poslanicu sallallahu alejhi ve sellem da je valse toje kaže 20 noć. Dači muslim bineži u svom sahihu da je poslanik gali salatu kazao da je lelel kadr 27 na noć Ramazana. Od Muavije ibn Amara ibn Abbas i neki drugi se prenosi da je Allah poslani s.a.v. rekao to je 27. noć. Neki od ranijih generacija prenosili da su pokušali da iz Kur'ana, iz riječi hije, ona, iz ovog poglavlja kao njegove 27. riječi izvuku u zakučak, da se radi o 27. noći. Allah opet najbolje zna. Znači, ono što ima od predaja, ovo su samo znači dijeli predaje koje su najjače, tako da ono što je jače mišljenje jeste da je ledet u kada 27. noć. To je znači jače mišljenje. Ali isto se tako ne isključuje da ona može biti u nekoj od, jeli, drugih neparnih noći koje su spomenute u drugim u drugim predajama. Zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala i svojej milosti je tako dao da tražimo da činimo džuhd tihad kako bi pronašli ovu noć i još na kraju da kažemo neke o znakova ove noći Allah poslani sallalahu je rekao znaci noći kadar su da je ona čista i svijetla kao da je u njoj pun mjesec ona je jedna i tiha U njoj nema ni prevelikih hladnoća ni vrčine. U njoj dok ne smane ni jedno zvijezde nije dozvoljeno da padne. U njene znakove spada što sunce kada ona osmne izađe za okruženu. Bez uobičajnih zraka kao što kao da je pun mjesec. Taj dan šereta nije taj dan šeitanu nije dopušteno da se da sa njime izađe ne ovoga hadisa je dobar to jeste hasen znači ova noć ima svoje znakove a to je da je noć mirna tiha da nema padanja zvijezda kao što je u drugim noćima znači tu noć šeitani to jeste meleci nemaju posla sa šeitanima Ne imaju šta raditi. Ne mogu šeitanje po kadru znači i zato je jedno od značenja ove sure, znači Al-Qadr. Znači po kadru, po Allahove odredbi oni ne mogu tu noć ništa uraditi. Allah im je zapečatio poslo te noć. I zbog toga nema znači gađanja od strane meleka šeitana. Dalje ona je mirna, tiha, blaga, puna znači crvenila i u je znači svako dobro i zbog toga to su znači znakovi koji nam mogu pomoći i otprilike vidjet ćete sami možete pratiti svoje osjećanja sutra na večer ako bude kako je nekakav poseban rahatluk nekako uz Allahom pomoći i to je jedan od jer Allah subhanahu wa ta'ala vijeniku Ima neki insan išaret, doćemo neko, pa ba, ba, ne baš. Ima neki išaret da se moglo nešto desiti. nači Allah subhanahu wa ta'ala često daje vjernicima te nekakve išarete znači, koji upućuju na neki hajr. Pa tako i od znakova jesu ti šareti koje Allah subhanahu wa ta'ala daje vjernicima u pogledu ove noći. Zato još jednom ponavljam, draga braće i poštovane sestre, sutra bi zaista trebali biti budni maksimalno, to jeste sutra na večer, da tu noć zaista provedemo iskreno stajaći, stojeći pred Allahom subhanahu wa ta'ala u raznim vidojima i badneta kao što je krijan kojega ćemo obariti u dva vida, taravih i noćni namaz, učenje Kur'ana, traženje stigfara, Činjen je dova Allahu subhanahu wa ta'ala i svemu onome što je korisno i što je ovaj ovom vjerom naređeno i propisano. Pa zbog toga pokušajmo da se sutra na dobro organiziramo. Najbolje bi bilo se ona provede i čitavu noć ovdje da se donese malo te hrane i da na neki način mi budemo u jednom velikom veselju što nam je Allah dao zdravlje da se možemo opiti na jednom mjestu i da možemo zajednički iznaći uzimati berekeate ove vrijedne i plemen tenuće. Pa uzmite ovo na znanje, uz Allahov pomoć i napravite sutra tri preme kako bi se što bolje mogli upustiti na u noć 27. Ramazana, nadajući se da je u njoj lejnetul qadr. Žezaknullahi hajr, akulu kauli hajda, fastagfirullah li uolekom, إنه هو الغفور الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا